și în și pe pământ, tata, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți cei ce iubesc Cuvântul Lui Dumnezeu, programul L-016. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care îl parcurgem împreună de la o bună bucată de vreme, ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 53 a capitolului 1, din Evanghelia scrisă de către Luca, sub directa și nemijlocita inspirație a Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Înainte de aceasta vom parcurge un alt episod din lucrarea intitulată Dar el a fost lepros. Astăzi vom afla un lucru extraordinar și foarte important pentru mântuirea noastră personală. Dacă până acum am vorbit despre anumite semne foarte mici și neînsemnate, care erau unde ajuns să declare omul lepros și necurat, Astăzi vom afla cu mare mirare că dacă tot trupul i-a fost acoperit de o erupție pe piele, el este declarat curat. Vom citi pentru aceasta mai întâi versetele 12 și 13 din a treia carte a lui Moise, Leviticul, capitolul 13. Deci vom da citire Levitic 13, versetele 12 și 13. Dacă lepra va face o erupție pe piele, și va acoperi toată pielea acelui curana din cap până în picioare, pretutindeni pe unde preotul își va arunca privirile, atunci preotul să-l cerceteze. Și dacă va vedea că lepra a acoperit tot trupul, să declare curat pe cel curana. Fiindcă a devenit în întregime alb, el este curat. Iubiți ascultători, avem aici o situație excepțională și totodată o explicație minunată. Mai înainte, cu câteva luni sau câțiva ani, omul a fost adus la preot în perioada când avea numai o umflătură, o crustă sau o pată albă. Atunci, preotul l-a declarat necurat. Trebuia dat afară de mijlocul celorlalți și trebuia să trăiască în singurătate. Acum însă, omul este cu totul acoperit de lepră și preotul spune culme. Tu ești curat. Ce poate să însemne asta? Haideți să vedem acum prin analogie însemnătatea acestui aspect. Este vorba aici despre fiul rătăcit care nu mai avea nici un cuvânt pentru îndreptățirea de sine. Putem să vedem în Biblie mulți leproși care au fost curățiți. Să ne gândim de pildă la cazul lui Simon Petru din Luca la capitolul 5. El a observat că este plin de lepre de păcat. Știți ce spune el către Domnul Isus? El zice, Doamne pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Într-un pahar plin cu apă, nu mai este loc să mai adaugi ceva. Tot așa, când este vorba de un om plin de păcat, nu mai este loc în el de ceva bun. Un astfel de om a fost cândva apostolul Petru. Iată deci de ce atunci când omul era plin de lepră, era declarat curat, printr-un paralelism, fiecare om care vine înaintea Domnului și își recunoaște păcatul și starea lui de pierzare veșnică și își dă seama că nu mai există nicio scăpare pentru el, în momentul acela Domnul îl declară curat pentru că el îl curățește și pentru că omul nu se mai justifică cu nimic înaintea Domnului. În capitolul 5 de la Evanghelia după Luca, la versetul 12, citim și pe când era într din cetăți, iată, un bărbat plin de lepră, cum l-a văzut pe Isus, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis, Doamne, dacă vrei poți să mă curățești. Și întinzând mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc fi curățit. Vedeți, niciun om plin de păcat și niciun om plin de lepră nu trebuia să aștepte ca să fie curățit. Marele preot, salvatorul nostru, este tocmai pentru a vindeca această stare. Dar să-l luăm aminte, omul acesta era plin de lepră, recunoștea că nu mai are niciun merit înaintea Domnului și că el nu poate face nimic pentru mântuirea sa. Numai aceștia capătă mântuire, nu aceia care încearcă să facă ei ceva. Auziți-l și pe răstignit, de lângă Domnul Iisus, el spune așa. Pentru noi este drept că-ți primim răsplata cuvenită pentru cele ce am făcut, dar acesta n-a făcut niciun rău. În momentul acela, Isus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Versetele acestea sunt la Luca 23, 41, 43. Un alt exemplu. Ce s-a întâmplat cu fiul pierdut din Luca 15? El zice, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și chiar în acea clipă, brațele tatălui îl cuprind. Auziți pe vameșul din Luca 18 cu 13, el zice, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Și acesta, la fel ca ceilalți, pentru că s-a recunoscut păcător și că nu poate face nimic pentru el, a plecat acasă curățit. Ce spune Apostolul Pavel despre el însuși? El zice, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea, pentru că în mine este voința, dar nu este puterea de a face binele. Adevărul acesta este la Roman 7 cu 18. Haideți să ne amintim de Patriarhul Iov. Care declară așa: Iată, eu sunt nimic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Aceasta găsim la cartea Iov, 40, cu versetul 4. Și mai departe adaugă: De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Aceasta găsim la Iov, capitolul 42, cu versetul 6. Din același gândi îți răște și experiența de mare importanță care zice Vai de mine sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Acesta este un verset de la Isaia, capitolul 6, versetul 5. Imediat după aceea auzi răspunsul Serafimului care a zis „Nelegirea ta este îndepărtată și păcatul tău ispășit. Aceasta găsim la, tot la Isaia 6, dar versetul 7. Iată deci, iubiții mei, însemnătatea acestui loc din Scriptură care arată că în momentul în care leprosul era plin de lepră, era declarat curat. Adică, dacă eu și tu suntem plini de cunoștința că nu mai putem face nimic pentru noi, că nu pot să fac nici pomană, nu pot să fac nici slujbă, nu pot să fac nici închinare, nimic, ci totul este mila lui Dumnezeu, atunci el ne declară curați pentru că prin aceasta îi facem loc să ne curățească, a lui să fie slava. Doamne, Tată, ceresc, ajută-ne și pe noi să recunoaștem acest adevăr că nu putem să ne salvăm singuri prin nimic al nostru și prin aceasta să implorăm numele Domnului Sus care este gata să ne aducă salvarea pe care trebuie rugăm să o dai fiecărui ascultător. Amin! venim la lecțiunea noastră de zi, ne aflăm, iubiți ascultători, în versetul 53, capitolul 1 din Evanghelia după Luca, verset care sună în felul următor. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Acesta este, așa după cum știm, un fragment din cântarea pe care Fecioara Maria o lui Dumnezeu cu ocazia urării pe care o face rudenia sa Elisaveta. Dumnezeu este atent la orice fel de foame și este gata să sature pe toți cei flămânzi. Omul nu flămânzește numai de pâine, ci după multe alte lucruri. Unele țin de trup, altele de suflet și altele de duh. Dumnezeu este drept, bun, atotputernic, nepărtinitor și nu lasă pe nimeni să flămânzească și mai ales nu lasă pe copiii lui. Un om flământ nu poate să gândească drept, nu poate să lucreze bine și cu sport și nici nu se poate bucura. Dumnezeu mai întâi ne satură și apoi ne trimite în lucrarea sa. El însă nu poate să sature pe flămânzii care nu-și deschid gura și nu-și întind mâna credinței spre hrana pregătită de harul său. El nu poate veni cu o rangă mare de fier și să descreșteze niște în încreștate care nu vor să se deschidă să primească hrana lui. Cei flămânți după neprihănire vor fi săturați, numai ei, scrie la Matei 5,6, dar cei bogați și sătui, cum sunt cei din Apocalipsa 3,17, sunt scoși afară cu mâinile goale. Așa a lucrat Dumnezeu în trecut, așa lucrează astăzi și așa va lucra în viitor. De aceea, biserica are așa o stare jalnică din zilele noastre, pentru că, așa cum am amintit în Apocalipsa 3.17, se laudă că este bogată, sunt bogată, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar Domnul îi spune, ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Acesta e mersul minunat al lucrării sale. Unde este vreo neputință omenească, unde este vreo nevoie, el este gata să ajute cu dragoste și înțelepciune, pentru că este împărat și poate totul, dar numai unde îi se dă voie. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți, spune Maria, și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Bogați sunt toți acei care nu s-au lepădat de sine, care își țin eu pe tronul vieții, care cred că pot face ei ceva în mod personal pentru mântuirea lor, îndepărtându-l astfel pe Domnul Hristos, făcând ca moartea lui să fie zadarnică pentru ei. Pe aceștia Dumnezeu îi scoate afară cu mâinile goale. El nu primește în sine firea veche a omului, nici nu poate să o primească. De asemenea, El nu dă nimic firii vechi, pentru că El nu hrănește și nu îngrașă păcatul. Cineva poate fi sărac în cele materiale, dar foarte bogat în euul, în firea lui, în dorința după mărire și după alte lucruri păcătoase, în conștiința, în convingerea că El poate să se salveze singur. Pe un asemenea flământ nu-l satură Dumnezeu, pentru că ăsta nici nu dorește să fie săturat cu hrană dumnezească. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog, mereu puterea de care am nevoie pentru ca să supun virea veche a mea, să o scot afară din toate tainițele ființei mele, ca să poți Tu domni liber în mine. în -mi zilnic cu bunătățile Tale, sufletul meu flămând ca să pot crește în omul cel nou, până la statura plinătății, așa cum îți place ție. În continuarea cântării pe care o face Fecioara Maria, spune versetul 54. A venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa. Știți, aici este mântuirea noastră. Dumnezeu își aduce aminte de îndurarea sa când noi, după abaterile de la calea Lui, nu suntem pedepsiți după dreptate. Aici este desăvârșirea noastră crescândă. Dumnezeu își aduce aminte de îndurarea sa ca din toate ispitele, încercările și căderile prin care trecem, să ieșim cu un câștig duhovnicesc veșnic. Aici este siguranța noastră. Dumnezeu și aduce aminte de îndurarea sa și ne ține adăpostiți în sine, pentru ca furtunile și valurile care caută să ne nimicească, să nu ne poată produce nicio pagubă. Da, în primul rând Dumnezeu vine în ajutorul credincioșilor Săi, a poporului Său Israel, ca prin cei ce sunt ai Lui să ajute apoi întregul neam omenesc. Citim în Ioan 1, 11 a venit la ei săi. Între răniții de pe front, medicii răniți primesc cei din tâi ajutor ca să poată fi de folos celorlalți răniți. Copiii lui Dumnezeu sunt cei din tâi în atenția lui Dumnezeu. În îndurarea sa, Dumnezeu și aduce aminte de ei și îi ajută în toate nevoile. Când au nevoie de mângâiere, le dă mângâiere. Când au nevoie de demonstrare, le dă mustrare. El știe ce este bine pentru viață și de aceea nu va da nor când trebuie soare și nici soare când trebuie nor. Cât de liniștiți și de încrezători ar trebui să fim noi, cei care prin credință am primit pe Domnul Isus ca Mântuitor și ca Domn. Tot ceea ce vine în viața noastră este numai Harul Lui. Când Dumnezeu privește spre noi, își aduce aminte de îndurarea sa pe care și-o în fiecare zi. Altfel, n-am putea să stăm nicio clipă în fața lui. Îndurarea Harului Dumnezeu ne întărește în nădejde și ne luminează necurmat calea cea nouă și vie pe care trebuie să pășim. Să fim întotdeauna conștienți că trăim numai din îndurarea lui Dumnezeu și când vine ispite și încercă peste noi, atunci să ne alipim mai strâns de răscumpărătorul nostru. În versetul 55, Fecioara Maria își încheie cântarea ei de laudă cu următoarele cuvinte: Cum făgăduise părinților noștri față de Avraam și sămânța lui în veac. Avraam este tatăl celor credincioși. Sămânța lui sunt credincioși. Citim la Galateni 3, Înțelegeți și voi, dar că fii al lui Abraham sunt cei ce au credință. Făgăduințele au fost făcute lui Abraham și seminței lui. Limpede este cuvântul lui Dumnezeu. Numai cei care își închid ochii nu-l pot vedea și nu se pot bucura de frumusețea și lumina lui. Toate făgăduințele făcute de Dumnezeu sunt făcute numai credinței fiilor credinței, adică seminței lui Abraham. Necredința nu poate face niciun pas spre împărăția lui Dumnezeu. Credința singură îngăduie omului să vadă pe Dumnezeu, spune o veche carte creștină. Oricine face parte din sămânța lui Abraham, adică orice credincios adevărat, poate fi sigur de îndurarea lui Dumnezeu. El este un moștenitor al împărăției lui Dumnezeu, care este împărăția adevărului și a dragostei și a intrat în ea, din clipa când a primit în inima sa pe Isus Hristos ca Mântuitor și Domn. Feceara Maria încântarea ei sub călăuzirea Duhului Sfânt a aruncat o privire în adâncul inimii pline de dragostea lui Dumnezeu, care bate cu o îndurare nemărginită față de poporul său, adică toți credincioșii și adevărați. Astăzi, ochii lui Dumnezeu sunt îndreptați spre noul Israel, Israelul după Duh, ca să-L ajute în toate nevoile Lui, dar nici vechiul Israel, Israelul după trup, nu este părăsit, ci el va fi mântuit în întregime când se va împlini numărul de plin al neamurilor în Biserica lui Hristos, așa după cum citim în Romani, capitolul 11, versetele 25 și 26. Cântarea de lauda Fecioarei Maria se încheie cu biruința strălucită și veșnică a credinței a seminței lui Avram, care se va bucura fără sfârșit, de minunatele făgăduințe ale Harului Lui Dumnezeu. Fecioara Maria nu a văzut calea crucii și nici decăderea vechiului Israel, dar ea a privit pe deasupra acestora pe Dumnezeu în măreția Lui, cum stăpânește și construiește pe acest adevăr minunata desăvârșire viitoare. Cu versetul acesta se încheie cântarea pe care a înălțat-o Maria sub călăuzirea Duhului Sfânt. Haideți să aflăm cele ce s-au petrecut mai departe între aceste două mame în devenire, vei timpul vizitei Mariei la Elisaveta. Citim în versetul 56 de la Luca, de la capitolul 1. Maria a rămas împreună cu Elisaveta cam trei luni, apoi s-a întors acasă. Nu numai lunile, anii sau zilele, ci chiar și ceasurile și cripele din viața credinciosului, sunt cuprinse de Dumnezeu în planul Său. Nimic la întâmplare și nimic fără însemnătate nu se află în toată mișcarea ființei Lui. Ce frumos citim la Matei 10, cu 30, unde spune Cât despre voi până și perii capului toți vă sunt numărați. Fecerea Maria spune, deci, cuvântul că a rămas împreună cu Elisaveta cam trei luni. Binecuvântate luni! Ce vor fi vorbit aceste femei alese de Dumnezeu, Sfânta Scriptură nu ne spune, dar un lucru știm sigur. N-au vorbit despre lucrurile pământești și nu acestea le-au umplut inimile. Ele, care purtau un pântece darul lui Dumnezeu, nu puteau să aibă inimile pline de alte lucruri. Tot timpul au vorbit și s-au bucurat numai de Dumnezeu, de darul său și de marea lucrare la care au fost chemate. Fecioara Maria a înțeles de -a binelea pentru ce anume Îngerul Domnului a îndrumat-o tocmai aici, în casa Elisavetei. Dumnezeu a binecuvântat în chip deosebit cederea lor împreună, iar mutul Zaharia era un martor permanent al lucrării lui Dumnezeu în tot timpul acesta. Gura lui mută mărturisea prin tăcere adevărul marilor descoperiri care spulbera și cea mai mică umbră de îndoială. Buzele amuțite ale lui Zaharia erau mai convingătoare în mărturia lor decât toate buzele vorbitoare ale preoților din Ierusalim. Dar ele nu mai vorbeau despre lege, ci numai despre har. Maria a rămas deci împreună cu Elisaveta cam trei luni, apoi s-a întors acasă. Așa după cum am mai spus, Maria și Elisaveta, ca purtătoare ale darului lui Dumnezeu, nu puteau folosi timpul decât spre slava lui Dumnezeu și spre întărirea lor duhovnicească. Dragul meu, dacă tu porți adevăratul dar al lui Dumnezeu în tine, adică pe Hristos, atunci nu vei trece ușor nici pe lângă oameni, nici pe lângă timp, ci vei valorifica totul la maximum spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea lucrării lui pe pământ. Vei face ceea ce ne îndeamnă Apostolul Pavel, Răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. Cuvântul lui Dumnezeu, prin Apostolul Luca, ne spune în continuare în versetul 57 de la capitolul 1, următoarele. Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Se știe că există o vreme pentru toate. Acolo unde a fost cu adevărat semănată sămânța vieții, trebuie să se nască viața, să crească și apoi să rodească. Aceasta este o lege a vieții care își urmează cursul neabătut. Acest lucru se petrece atât pe plan fizic cât și pe plan spiritual. Să așteptăm timpul potrivit și vom vedea împlinirea legii vieții. Orice forțare a acestei legi va avea urmări grele. Cine vrea să desfacă bobocul înainte de a-i sosi vremea înfloririi, nu va mai ajunge la floare. Cine vrea să scoată un pui, din coajă, înainte de a-și fi făcut termenul, omoară puiul. Slujitorii lui Dumnezeu, frații mei, noi trebuie să zămâslim copii în credință, semănând în sufletele oamenilor sămânța cuvântului lui Dumnezeu, după cum scrie la 1 Petru 1, 23, să așteptăm nașterea, apoi să ne îngrijim ca făptura cea nouă să primească hrana cuvenită și să avem răbdare să crească. Toate au timpul lor. Înțelepciunea de sus învață pe fiii ei toate lucrurile necesare vieții duhovnicești. Între aceste lucruri este și cunoașterea timpului potrivit pentru orice lucru. Credinciosul nu va merge să culeagă roadele la vremea semănatului și nu va merge să semene la vremea culesului. Elisavetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Dacă ai primit cu adevărat în tine sămânța vieții celei noi, prin cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să se vadă, la timpul cuvenit, chipul lui Hristos, felul lui de a fi în toate mișcările ființei tale. Viața creștină adevărată nu înseamnă numai primirea cu capul a unor învățături frumoase, ci primirea lui Hristos în inimă, nașterea unei făpturi noi în omul care crede. Acesta e adevărul. În versetul 58 citim, Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul arăta mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. După cum lumina aprinsă într-un eric mare nu poate rămâne ascunsă, tot așa nu poate rămâne ascunsă lucrarea lui Dumnezeu într-o inimă cu adevărat credincioasă, ci este văzută de toți cei care pot privi și mai ales de cei apropiați, rudele și vecinii. Lucrările lui Dumnezeu, fie fizice, fie spirituale, nu pot rămâne ascunse. Cum să rămână ascuns soarele care se înaltă pe un cer senin? Cum să se ascundă pădurea înverzită în plină vară? Dar cum poate să se mai ascundă cel care prin credință a primit în sine pe Domnul Iisus Hristos soarele neprihănirii? Lumina acestui soare veșnic îi învăluie toată ființa în toate mișcările ei în mijlocul unei lumi care zace în întunericul păcatului, se înalță, măreț și puternic. Cum poate deci să rămână ascunsă? Da, este un adevăr de netăgăduit. Unde este cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu, nu poate să rămână ascunsă. Vecinii și rudele Elisabetei au auzit că Domnul arăta mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. Elisabeta cea bătrână și sterpă primise din partea Domnului un dar mare, care i-a ridicat o cara și a mângâiat bătrânețea. A născut un fiu. Cum putea să rămână ascuns această mare lucrare a îndurării lui Dumnezeu? În data a fost cunoscută de vecinii și rudele ei, iar apoi de toată lumea. Ce minunate sunt lucrările lui Dumnezeu! Ele se impun prin însăși existența lor, chiar dacă nu rostesc nicio vorbă. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istoresește alte acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și acestea fără vorbe, fără cuvinte, ale căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Citat din psalmul 19, versetele 1-4. Fratele meu, dacă în tine s-a petrecut lucrarea acea tainică a Harului Lui Dumnezeu, nașterea din nou, această lucrare nu poate să rămână ascunsă. Tu trebuie ca în măsura creșterii duhovnicești să arăți tot mai limpede chipul lui Dumnezeu în tine, iar cei din casa ta, rudele tale, vecinii tăi, cunoscuții tăi, toți trebuie să vadă lucrul acesta. Citim despre Elisaveta că vecinii și rudele ei au auzit că Domnul arăta arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. Mai este încă un lucru pe care să-l învățăm de aici. Să ne bucurăm de bucurire altora nu să-i invidiem. Acesta este unul din semnele creștinului adevărat care s-a lepădat de sine 100%. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L016 cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni cu ocazia programului viitor L017. Vă lăsăm să ascultați o cântare.